Faptele Apostolilor, capitolul 26, versetul 26 Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Când știi că omul cu care vorbești are cunoștință de adevăr, dar nu vrea să se lase călăuzit de el, vorbești cu îndrăzneală și fără perdea simbolurilor sau a camuflării tactice. De multe ori adevărul nu poate să lucreze într-o inimă din pricina unei mărturisiri timide, înclcite și reci. Să nu uităm, cine are adevărul este mai tare, dar adevărul nu câștigă niciodată biruințe dacă nu e mărturisit cu limpezime și cu foc. Să ne folosim de cunoștințele oamenilor despre Dumnezeu și despre cuvântul Lui ca să le putem vesti pe Domnul Isus, Mântuitorul. Pe ușa cunoștințelor lor putem intra în inima lor, ducându-le lumina de care au nevoie. Apostolul Pavel era convins că oricine cercetează cărțile prorocilor poate să compare prorociile lor cu faptele petrecute în viața Domnului Isus. Apoi, învierea lui era un fapt cunoscut în lumea de atunci, pentru că pe acest fapt se întemeiază învățătura, pe care o propovăduia Marele Apostol, din care au răsărit biserici în toate marile orașe ale Imperiului Roman. Toți apostolii Domnului au propovăduit în cetățile iudeii și în afara ei faptul învierii Domnului Isus Hristos. De aceea Sfântul Pavel are curajul să răspundă cu îndrăzneală lui Festus și să vorbească deschis lui Agripa. El vrea să lege lucrurile de afară pe care le prezentase până acum cu lucrurile dinăuntru și să le înmanuncheze în așa fel ca să convingă pe cei care l-ascultau. Ce râvnă dovedește el? nu în prezentarea unor lucruri în simple vorbe, ci în silința duhovnicească pe care și-o dă, ca să facă să înțeleagă cei de față cu privire la subiectul atât de însemnat care este propovăduirea Domnului Iisus Hristos. Căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Așa vorbea marele slujitor al lui Hristos, împăratul lui Agripa. În felul acesta ducea pe împărat dincolo de poziția lui oficială. El îl silește prin convingerile lui lăuntrice. Eu știu că știi aceste lucruri, nu-ți sunt străine. Ce mare lucru este să-și apropie în felul acesta pe împărat față de propriile lui convingeri și să-l facă să se încreadă în adevărurile pe care el le prezenta și că aceste adevăruri sunt și din convingerile sale. Dacă suntem necurmați sub călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi învățați ce să spunem și cum să vorbim în fața oamenilor ca să le facem bine spre mântuirea lor și spre slava lui Dumnezeu. Versetul 27 Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. E nevoie de curaj și de înțelepciune pentru ca să pui întrebări directe. În fața adevărului orice om se cutremură, chiar dacă nu se arată în afară. Ca niște pescari de oameni se întinde mereu plasa adevărului. Zice un scriitor creștin de demult, nu există un mijloc mai bun de a căuta adevărul decât prin întrebări. Un alt înțelept spunea, adeseori întrebarea comportă mai mult curaj decât răspunsul. Apostolul Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, s-a folosit și de logica omenească și de logica biblică atunci când a pus întrebarea împăratului Agripa. Când fugi de logică, te osândești singur la temnița tulburării în gândire. Marele Apostol nu se mulțumea numai cu faptul că împăratul știa lucrurile despre care vorbise el înainte din proroci, ci voia să l împingă înainte ca să facă pasul acela care este hotărător pentru un om și anume credința. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Credința, spunea fericitul Augustin, este temelia vieții omenești în comunitate, este o cugetare consimțită prin auzirea și primirea cuvântului lui Dumnezeu. Cine are cât de cât credința că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu are un cap de pod pe care poți să pui piciorul. Rămâi neclintit în mărturisirea ta, fratele meu, pe această credință a lui, căutând să câștigi teren în adâncimea Scripturii Sfinte pentru mântuirea celui cu care stai de vorbă. Folosește-te cu înțelepciune de orice prilej ca să câștigi suflete pentru Hristos pentru mântuirea pe care o dă El. Agripa tot avea ceva mai mult decât Festus și Apostolul Pavel a căutat să prindă acest fir slab ca să-l poată ajuta spre mântuire. Cât de bolnav ar fi fost credința lui Agripa în proroci, era totuși mai bună decât în necredința lui Festus. Un bolnav, cât de grav ar fi, tot mai de o rază de speranță, dar un mort nu mai este bun decât pentru mormânt. Proroci au fost oameni care trăiau cu Dumnezeu într-o legătură strânsă cu el, prin credință și prin ascultare de el de cuvântul lui. Ei, mai presus de ei înșiși, de familiile lor și de alte interese pământești, s-au dat lui Dumnezeu și cauzei sale, de aceea Dumnezeu i-a folosit în slujba sa, comunicându-le cuvântul său în legătură cu poporul lui Israel, cu mai marii poporului și chiar cu alte popoare. Ei vedeau dinainte ceea ce va veni peste popor sau peste popoare. Dumnezeu le spunea, iar ei mărturiseau cele auzite din gura lui Dumnezeu. A crede în proroci nu înseamnă a crede în ei ca oameni, ci în cuvântul lui Dumnezeu pe care el l-a pus în gura lor. Cine își întemeiază credința pe cuvântul lui Dumnezeu a ajuns la adevăr, la statornicie și la fericire. El este izbăvit de frica de oameni, de duhuri rătăcite și de învățături străine de Dumnezeu. Agripa mai mult știa decât credea în proroci, iar Sfântul Pavel voia cu tot din adinsul să creadă bine, adică să l îndrepte spre Mântuitorul Iisus Hristos. Sunt importante cunoștințele pe care le avem despre Hristos, dar ele nu au nicio valoare atâta vreme cât nu ne duc la credința în El ca mântuitor personal și ca Domn al vieții noastre. Adevărata credință schimbă pe om, mutându-l din împărăția lumii păcatului în împărăția lui Dumnezeu. Adevărata credință aduce în om nașterea din nou din sămânța lui Dumnezeu, iar nașterea din nou îl face după chipul lui Dumnezeu. Adevărata credință contopește pe omul născut din nou în trupul lui Hristos Făcându-l mădular din el Cine dorește să ajungă la adevărata credință poate Dar numai prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu Nu poți tevili iubirea Când în suflet se aprinde Cum nu poți opri urtura în pământul greu cu frin de, în pârâiul iubirii Iisus ne curma. Se miară de ființa spre tot ce-i curat. În pârâiul iubirii Iisus ne curma. Da spre tot curat. Versetul 28 Și Agripa a zis lui Pavel, Curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Un înțelept zicea, Lăsați adevărul gol și singur-singurel în piața publică și veți vedea că toți trec pe lângă el, fără să-i arunce nici măcar o privire. Alt înțelept spunea, te-am studiat omule și am ajuns la concluzia că muncești din greu, toată viața îți pui piedică. Împăratul Agripa își dădea seama că Dumnezeu bate la ușa inimii lui, dar n-a vrut să o deschidă. Vorba pe care a spus-o la a dat de gol. Deși răspunsul lui la întrebarea Apostolului Pavel pare încâlcit și foarte greu de înțeles, căci nu știi cum să-l iei, ca o ironie, ca un protest sau ca un mijloc de a scăpa dintr-o încurcătură, se vede totuși din acest răspuns că el nu vrea să primească adevărul. Un credincios al Domnului Isus sta de vorbă cu un turc, se învoiseră între ei să citească Coranul și Scriptura. Credinciosul mergând să vestească Evanghelia între arabi, avea nevoie să cunoască bine Coranul și limba arabă. Turcul sau arabul aveau nevoie să cunoască Evanghelia. Citind în scriptură, a venit vremea când turcul a spus Nu mai pot, sunt un mare păcătos înaintea lui Dumnezeu. Ce să fac ca să scap de povara aceasta care mă apasă? Vă închipuiți bucurie pe creștin când a auzit pe turc vorbind în felul acesta. Creștinul i-a vorbit atunci de sângele Domnului Isus, despre iertare, andar, dar, despre întoarcerea la Dumnezeu și despre calea unei vieți noi. Turcul a răspuns, am așteptat până când mi se va împietri inima față de cuvintele pe care mi le-ai spus, altfel mă făceam creștin. Povestind această întâmplare, creștinul l a adăugat, aceasta a fost cea mai tristă întâmplare din viața mea. Auziți vorbă, am așteptat până mi s-a împietrit inima. Da, aceasta este urmarea celor care se împotrivesc conștienți adevărului lui Dumnezeu. Și Agripa a înțeles bine despre ce este vorba la întrebarea Apostolului Pavel. Pentru el nu mai există dezvinovățire. Când a spus, curând mai vrei tu să mă îndupleci și să mă fac creștin, arată că el știa ce înseamnă a fi creștin, știa despre Mântuitorul Iisus Hristos, știa deci adevărul chiar și așa pe deasupra, dar nu voia să-l primească. Răspunsul lui Agripa ne învață să ne ferim de o cunoaștere numai pe deasupra a adevărului. El știa ceva despre proroci, despre credința lui Israel și despre venirea lui Mesia și se mulțumea numai cu aceste învățături pe deasupra. Cunoștința aceasta nu duce însă la mântuire, ci la pierzare. Agripa ne mai învață să ne ferim de mândria care nu ne lasă să ne așezăm în rândul celor de jos. Se gândea omul la demnitatea lui și nu își putea închipui să ajungă să facă parte dintr-o sectă disprețuită. Dar mândria merge înaintea căderii. În adevăr, dacă nu ajungem să ne vedem în rândul celor păcătoși, cu niciun chip nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Mândria ne împiedică de a lua pe Domnul Isus ca mântuitor al nostru personal. Agripa ne mai învață să ne ferim de a nu voi să primim chemarea pe care ne o îndreaptă Domnul Isus personal. Să fim gata să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu când ne vorbește de adreptul de păcatele noastre personale și de harul lui Dumnezeu care ni se dă în jertfa Domnului Isus Hristos. Dacă nu ascultăm de Dumnezeu, cu niciun chip nu putem fi spălați de păcatele noastre. Curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin? Câteva cuvinte despre Apostolul Pavel. Acest mare slujitor al lui Dumnezeu era focul cerului aici pe pământ. El nu vorbea numai de dragul vorbirii, nici ca să-și arate înțelepciunea sa, nici ca să câștige bunuri pământești, ci prin vorbirea lui el căuta să înduplece pe ascultători. Agripa s-a simțit prins de logica puternică a lui Pavel și de adevărul pe care el îl înălța. Dacă nu vorbim în așa fel ca să înduplecăm pe oameni pentru Hristos, mai bine să tăcem. Pavel în clipele acelea nu simțea decât un singur lucru, să nu aibă în față un împărat sau un dregător roman, ci să aibă în față un creștin. Acest lucru îl urmărea cu toată stăruința și cu tot focul inimii lui, pentru că la aceasta a fost chemat și ales din ceruri de Mântuitorul Hristos, ca să facă creștini. Împăratul Agripa a priceput și s-a împotrivit. Din clipa aceea, convorbirea lor a fost întreruptă, dar nu din pricina lui Pavel, ci din pricina lui Agripa, care a înțeles bine ce trebuia să facă, dar n-a vrut. A devenit creștin, iată realitatea cu privire la vestirea Evangheliei. Nu cunoștințe, nu convingeri despre anumite teorii, nu religie. Dacă poți să-l faci pe cineva creștin, adică purtător de Hristos, născut din el, mădular în trupul său, ca el Hristos, să se poată folosi de el, atunci da, lucrarea își atinge scopul. Simpla teorie a adevărului, fără o întrupare a lui, n-are nicio valoare pentru planul celui din ceruri. Gândul și dorința Mântuitorului nostru Hristos sunt acestea, să aibă urmași adevărați pe pământ, născuți din nou, fără daos, lângă numele de creștin. Mă îndupleci să mă fac creștin. Cuvântul creștin devenise cunoscut și în poporul de rând, și în rândurile conducătorilor. El arăta pe Domnul Hristos, care prin Jerfa și prin Evanghelia sa aducea mântuire oricărui suflet care crede. Creștinii se fac, nu se nasc din părinți creștini. Agripa a mărturisit un adevăr mare în această vorbă a lui. Dragul meu, tu ești creștin? Nu-ți pare nepotrivită întrebarea. După cum s-a spus mai sus, creștin înseamnă purtător de Hristos, să ai felul său, care nu se potrivește cu vreo religie de pe pământ. Să-l sfințești ca Domn în inima ta tot timpul, să fii mădular în trupul său, să nu mai trăiești tu, ci El să trăiască în tine. Să fii un om ceresc pe pământ, adică să trăiești după o rânduire a cerului, nu după o rânduire a pământului. Nu sunt mai multe feluri de creștini adevărați, ci numai un singur fel, ca și Hristos. Cine nu-i așa, nu-i creștin. Nu poți niciodată ascunde Harul dragostei curate Cum nu poți ascunde focul Între frunzele uscate În para iubirea Iisus necurmat să de iardă ființa spre tot ce-i curat În para iubirii Iisus necurmat Să-mi iardă ființa spre tot ce-i curat Versetul 29 fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi, să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Pavel, cu trupul, era un pește prins de plasa urii oamenilor, dar cu duhul el era liber și își împlinea chemarea de pescar de oameni, aruncând înăvodul Evangheliei cu multă iscusință în locurile cu pești mari. Cu lanțurile la mâini și picioare, cu trupul în slăbiciuni și în suferințe, Marele Apostol era totuși fericit și superior autorităților pământești în fața cărora se afla. De aceea avea curaj să le spună adevărul din partea lui Dumnezeu, chiar dacă lor nu le convenea. Odinioare filozoful Socrate, vorbind unor autorități, ca și Apostolul Pavel, zicea Se poate să vă mâniați pe mine, așa se supără cei care dorm și sunt treziți de cineva." Numai cine are adevărul este mare, chiar dacă trupește se află în durere și este urât de oameni. Spunea un înțelept, durerea înalță omul de valoare și coboară pe cel de rând. Nu orice noapte arată stelele, numai noaptea senină. Apostolul Pavel era senin și plin de pace în fața împăratului și în fața drăgătorului roman. Dincolo de fala lor, acești oameni nu mai aveau nimic. Vorbirea apostolului era limpede și fără ascunzișuri pentru ca auditorii lui să o înțeleagă și să ia hotărârea care trebuia. Filozoful Seneca zicea, nimic nu e mai odios înțelepciunii decât o subtilitate excesivă. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur sublinea cu limpezime adevărul acesta spunând, adevărul nu caută să se ascundă, nu se teme de primejdii sau de curse. Ce-l făcea pe Apostolul Pavel să fie așa de fericit încât el n-ar fi vrut să schimbe pentru nimic în lume soarta lui cu soarta căpeteniilor acestora? Un singur răspuns adevărat, Hristos. Da, el, Mântuitorul care i s-a arătat pe drumul Damascului și pe care l-a primit ca domn în inima lui, îl făcea liber și fericit chiar cu trupul în lanțuri. Zicea Domnul Isus dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cine cunoaște adevărul este liber chiar în lanțuri. Tu cunoști adevărul? Nu adevărul științific, adevărul în literatură, adevărul politic, adevărul economic și atâtea lucruri pe care oamenii le numesc adevăr. Nu, ci adevărul cu privire la Dumnezeu, la starea omului, la mântuire, la viață, la veșnicie. Cu un singur cuvânt, cunoști pe Domnul Isus Hristos? Ai cu el legătura credinței, a iubirii, a recunoștinței, a ascultării? După cum s-a spus, Pavel era fericit pentru că el cunoscuse adevărul și adevărul îl făcuse slobod. Fiind slobod, el stăruia să facă slobos și pe alții, să le deschidă și lor ochii, fie curând, fie târziu. Cuvintele spuse de el lui Agripa sunt o frumoasă urare sau chiar o rugăciune făcută pentru toți cei ce erau prezenți, arătând prin aceasta dragostea lui pentru mântuirea păcătoșilor. Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă să fiți așa cum sunt eu. Să dorești cuiva ca să fie ca tine e un lucru mare, care cere o siguranță deplină, dar e singura slujbă pe care trebuie să o facă un creștin. Căci dacă vestești alt Cristos decât pe acela pe care l-ai primit tu și care trebuie să fie în tine o realitate vie și puternică, vestirea ta e seacă și fără rod. Cine a primit în sine pe Cristos ca mântuitor și îl sfințește în inimă ca domn, el este mântuit, luminat și fericit. Această stare o dorește oricărui suflet cu care vine în legătură, altă slujbă nu cere Dumnezeu de la noi, copiii săi. Da, numai cine a ajuns la cunoștința de sine ca făptură nouă în Hristos, cine are cunoștința bisericii lui Hristos, cine trăiește cu putere realitatea vieții celei noi de martor al lui Hristos și este conștient că nu mai trăiește el, ci Hristos trăiește în ființa lui, numai acela poate să spună oricui, fără teama de a greși, să fiți ca mine. De fapt, acesta e creștinul adevărat. Conștiința de sine deschide în viața omului credincios capitolul adevăratei lui realizări. Numai în Hristos suntem realizați, adică suntem ceva. În afara lui nu suntem nimic. Și ceea ce este mai rău ca nimicul, zice fericitul Augustin, este păcatul, starea de păcat a omului care îl face vrăjmașul lui Dumnezeu. Afară de lanțurile acestea, și cu o vergea de aur poți omorî tot atât de repede pe un om ca și cu o vergea de fier sau de lemn. Lanțul cu care ți leagă cineva mâinile, chiar dacă este de aur, tot îți răpește libertatea. Apostolul Pavel dorea lui Agripa și celorlalți de plină libertate în lăuntru și în afară. În Hristos, libertatea lăuntrică este sigură. Cea de afară însă, a trupului, nu este asigurată, pentru că nici Hristos însuși nu a avut-o aici în lumea minciunii. Adevăr pe pământ, fără lanțuri, nu se află. Cine vrea să urmeze pe Domnul Isus Hristos, adevărul, cine vrea să facă parte din trupul lui, biserica cea vie, nu poate decât cu lanțuri, adică prigonit de lume.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 Thank you. În păsăriubirii, sus ne curma, se miare de fii mea spre tot ce i curat, în pă. eto de cură nu pot sta în nepasare când iubirea te împinge iar doareo orice piedici și orice gâmstrei îți împinge în para iubirile Suse ne curmă, se miară de fiiune că spre tot ce-i cură. În para iubirile Suse ne curmă, se miară de fiiune spre tot ce-i cură. Nu poți niciodată ascunde Harul dragostei curate Cum nu poți ascunde focul Între frunzele uscate În para sus necurmat să iară de inima spre tot ce-i curat în pâră iubiri veselă ne de inima ta spre tot ce-i curat căci ai soare veșnic, Bătător de mântuire, Sufletul care o primește, Se prefacem cânta-i fi cre. În para iubirii Iisus ne urma, să-mi arădă ființa spre cei În para iubirii în Iisus mai Să-mi arădă ființa